Вони поглинали м'ясомо великими порціями і, трохи втимувавши голод, почали говорити. Як виявилося, легкочасто дивився за мною. І коли я опинився в чігрині, навіть почав цікавитися справами гетьманського двору. Він почав розповідати все, що бачив. Отже, Виговський відразу зрозумів, що Юрій Хмельницький на своєму гетьманстві не буде слухатися писаря генерального і робитиме, як сам захоче. Юрка намовляли злі люди, тому пан писар почав говорити з родичами гетьманича і сестрами та мачихою, щоб відмовляли його від булави. Виговський доказував, що це гетьманство піде на шкоду, як козацтву, так і самому Дюркові його здоров'ю. А Дюрка довго омуляти і не треба було, погодився. Він був ще занадто молодий, слабодухий і не твердий у своїх переконаннях. Згоди Хмельницьких Веговському було мало, і він скликав до резиденції старшину. Це було відразу ж після похорону старого Хмеля. Всі присутні просидалися Генеральна старшина та полковники були в нових строях, в усаті, за поясами перначі, а на поясі шаблі. Мовчки чекали, доки хтось заговорить першим, щоб оголосити мету сходин. – Панове, – почав генеральний суддя, – ми зібралися тут у дуже нагальній справі. Ви знаєте, що гетьман наш помер, не мав в нас голови, Нема Германича. Син його, наступник майбутній, замолодий, не здужує було втримати в своїх руках. Так зараз багато хто говорить, виказуючи незадоволення. Тож ми зібралися тут, аби покласти край тим балачкам. Можливо, когось іншого беремо. Це було ніби грім із ясного неба. Такого повороту ніхто не сподівався. Старшини переглянулися, деякі запротестували. «Як це так, панове!» – вигукнув Ніжинський наказний полковник Золотаренко дядько Юрося. «Ми ж усі з доброї згоди поклялися Гетьманові, що після кончини його сина Гетьманом зробимо. І що на Гетьманській могилі ще земля не просохла, а ми вже...» «Присягу ламаємо!» Усі загали. «Спокійно, панове!» Гокнув генеральний Осаву. «Ви дослухайте до кінця, бо ніхто Хмельниченка з гетьманства знімати не хоче. Кесарю Кесарево! Мова йде за тимчасове управління державою, доки Юрій не вивчиться та не змужніє. «А що тут можніти?» – озвався Багун. Нехай бере булаву та гетьманствує, а ми допоможемо, хто чим може. Хто в військовій справі, хто дипломат добрий, а третій господарник тощо. Інакше досвід не прийде, його з мозолями зробити треба». Полковники знову загули, обговорюючи пораду Богуна. «Тут висловився Петро Дорошенко, полковник Прилуцький». «Де дві господині, там хата неметана. А де сім? Там нічого іншого, як свари й чвари чекати годі. Треба одного вибрати, щоб молодому гетьману допомагав. Ти сам, Юрку, що скажеш?» Ірас сидів поруч із Веговським. Був, як завжди, блідий. «Мені треба вивчитись, набути досвіду». Вчитися на власних помилках може бути занадто дорогою ціною для України. Виберіть собі гетьмана, а я при ньому побуду. Панове старшини, писар генеральний був завжди поруч із гетьманом. Батько завжди казав мені, щоб я саме до нього за порадою звертався. Тому пропоную вам його вибрати гетьманом на той час». Тут усі перевели погляди на Виговського. Він сидів спокійно, жоден на його обличчі не здригнувся. Полковник Пяславський тетеря хижо посміхнувся. Тепер зрозуміло, хто тут а, пальці мочав. У тебе, пане генеральний писарю, руки за боловою сверблять. «Добре, хлопцеві, голову замакитрив. Ніхто мене не вчив. Я сам вирішив. Ось вам хрест». Юрко перехрестився. Старшини гули. Багато хто зрадів із такого рішення Юрка. Знаючи його, інші заговорили, боючи, що за нової влади їм може стати гірше, адже невідомо, як нова мітла мистиме. Про що ми ще тут говоримо? гримнув нараз Полтавський пушкар. Погляньте на себе, панове, Торгуєтеся за булаву, як баби на базарі, є закон старий Запорозький, що гетьмана вибирає козацька велика рада. Це правильно, що юрко влади зрікся. Де ж таке видно, щоб хлопчина, якому ще й вуса не виросли? який і пороху не нюхав, козаками верховодив. Дарма ще він син Хмельницького. Козаки ніколи гетьмана не вибирали за заслуги батька чи діда, хоч би ним і сам Хмель був. Ти особисто мусив заслужити повагу в товариства, і тоді тебе шапками братчики закидають. Пушкар заставив затихнути всіх. Знайшовся лише Іван Виговський. Ти правду мовиш, пане полковнику. Та й батько наш Хмельницький був мужем мудрим і бачив років на сто вперед. Що таке Запоріжжя? Це запорожці зі своїми звичаями Січ, Дніпро та степ навколо. Хмельницький же для нас здобув державу, яку треба розбудувати. Гетьман має бути не лише хоробрим та запальним, здатним повести козаків за смертю і славою. Це має бути муж державний. Доки ми будемо чубитися за булаву, як на Запоріжжі буває, по десять разів на рік одного гетьмана вибирати, а другого скидати, то сусіди – Нашу державу по камінчику розтягнуть. А так батька Хмеля весь народ любить. Це він здобув нам славу, от нехай його рід і панує. А ми, генеральні старшини, яких виберуть козаки, будемо допомагати. Тоді ніяких чвар між нами не буде, і державу побудувати зможемо. Пушкар скривився, коли це почув. Ти здорів, писарю, ви що, хочете завести ляські порядки на Україні? Ще такого не було, щоб поміж козацтвом були королі, князі та магнати. Гетьманів усе вибирали на Січі, і самого Хмельницького також, і ту святу традицію далі зберегти треба, що ж стосується Богдана то він був добрим гетьманом і хорошим воїном. Проте не він усі перемоги здобув, а козацтво. Ніколи нам добра не буде, коли звичаї козацькі поламаємо. Раптом усі заговорили одночасно. Усіх вирішив примирити бовун. Годі вам, панове! Всі затихли, глибоко поважаючи вінницького полковника. Пушкар правду говорить. Цей для вас, молодих, Хмельницький, був ясновельможним гетьманом. Ми ж із пушкарем називали його Богданом або Зеньо. Він був нашим братом, а вашим батьком. Проте й пушкар не правий. Бо з Павлюка Трясила, в ястрениці також були козаки. Та волі для народу українського вони не здобули, а лише петлю знайшли. На Варшавській площі. Хмель був нашим головою. Ми за життя вірно служили йому і заповітів його маємо триматися. При тих словах усі затихли. Тільки пушкарний вгамовувався. Хмель був мені братом, це правда, але закон Запорозький святий. У суперечку втрутився. Прияславський полковник Павло Тетеря «А ти, пане полковнику і дорогі сусіде, мабуть, сам дуже на старості років захотів булави потримати».